Розділ 8. Настав час зачинити пастку. Усі попередні півроку Джеймі Макгрегор без великого шуму викуповував у партнерів Вандермерве їхні борги у різних підприємствах і нарешті придбав контроль над усіма володіннями. Але головною метою, нав'язливою ідеєю Джеймі було отримати діамантові поля в наміпській пустелі – адже за них уже було заплачено кров'ю, стражданнями і мало не його життям. Він використав вкрадені алмази, щоб створити імперію та розчавити Соломона Вандермерва. Мета була ще не досягнута, але кінець наближався. Вандермерв все більше залазив у борги. Ніхто в місті не хотів дати йому грошей у борг, тільки в одному місці голанцю надали необмежений кредит у банку, негласним власником якого був Джеймі Макгрегор. Магазин тепер майже постійно був закритий. Вандермерв починав пити зранку, вдень заходив до будинку мадам Егнес, а іноді навіть проводив там усю ніч. Якось уранці Маргарет стояла біля прилавка м'ясника, чекаючи, поки той покладе в кошик молоденьких курчат, замовлених місіс Оуене, і випадково визирнувши з вікна, помітила, як батько виходить із борделя. Вона на силу впізнала зарослого тіною нечесаного брудного старого, що повільно брів, човгаючи ногами по бруківці. Соломон Вандермерф, не розуміючи, що з ним відбувається, усвідомлював тільки, що страждає без жодної провини, а життя його зруйноване. Попереду пустка. Бог вибрав його як Йова, щоб випробовувати, наскільки він твердий у вірі. Вандермерф був переконаний, що зрештою переможе над невидимими ворогами все, що йому потрібно – час і більше грошей. Він віддав у заставу все, чим ще володів. Магазин, свою частку акцій у шести великих алмазних участках, ділянках, навіть коня із фургоном. Нарешті більше нічого не залишилося, крім алмазних полів у Намібії. І того дня, коли голландець поставив і їх на карту, Джеймі завдав останній удар. «Пред'явіть до оплати всі його векселі». Наказав він керуючому банком. «Дайте 24 години терміну, а якщо відмовиться платити, опишіть все і вступайте в права володіння закладеним майном. Містере Макгрегор, йому навряд чи вдасться зібрати таку суму, він 24 години». Наступного дня, рівно о четвертій годині, заступник керуючого прибув до магазину разом із судовим виконавцем та приписом конфіскувати все рухоме та нерухоме майно Соломона Вандермерва. З вікна контори, розташований з іншого боку вулиці, Джемі спостерігав, як Вандермерва виганяють з лавки. Старий постояв на тротуарі, безпорадно жмурячись від яскравого сонячного світла, не знаючи, куди йти і що робити. У нього більше нічого не лишилося. Нарешті Джеймі повністю розплатився з ворогом. Але чомусь у душі не було ні урочистостей, ні радості. Одна порожнеча. Людина, яку він знищив, встигла розправитися з ним раніше. Коли Джеммі МакГрегор увечері з'явився в будинку мадам Егнес, вона повідомила: Чув новину. Годину тому Соломон Вандермерф вишив собі мізки, ховали його на похмурому цвинтарі, що продувається всіма вітрами на околиці Кліпдрифта. Окрім могильників Вандермерва проведжали в останній шлях дві людини: Маргарет та Джеймі Макрегор. Маргарет у широкій чорній сукні, що приховувала талію, що розповніла, виглядала блідою і хворою. Джеймі, високий, елегантно одягнений, здавалося був повністю занурений у свої думки. Вони стояли на протилежних краях могили, спостерігаючи, як грубо збита труна з нетесаних суснових опускається у землю. Коми землі застукали по кришці, і Маргарет почувся голос батька. Повія, повія. Вона підвела голову, глянула на Джеймі. Очі їх зустрілися. Погляд Джеймі був холодний і байдужий, погляд незнайомця. Цієї миті Маргарет відчула, що ненавидить його. Стоїш тут так спокійно, байдуже. Адже ти так само винен, як і я. Ми вбили його, вбили у двох. Я – твоя дружина перед Господом, але ми разом скоїли смертний гріх. Вона подивилася на майже засипану могилу. Земля вже накрила труну. Спи, – прошепотіла Маргарет, – спи спокійно. Коли вона підвела очі, Джеймі вже не було. У Клібріфті було дві так званих лікарні, розміщених у обох дерев'яних будиночках, але там розвели такий бруд та антисанітарію, що щодня вмирало по кілька людей. Не всім пощастило вижити. Маргарет мала ось-ось народити, і місіс Оуене домовилася з ханною повитухою негритянкою. Пологи почалися о третій годині ранку. «Тримайся і терпи», – наставляла Ханна. Все інше в божих руках. Перша атака болю викликала усмішку на губах Маргарет. Вона дарує життя синові Джеймі, і дитина носитиме його ім'я. Вона подбає, щоб Джеймі визнав малюка своїм. Не можна карати дитину за чужі гріхи. Ішли години су. Пологи посилювалися, і коли дехто з мешканців пансіонату спробував увійти до кімнати, щоб подивитися, як йдуть справи, Ханна безцеремонно вигнала всіх цікавих. «Це твоя справа. Твоя, Божа, і того диявола, що довів тебе до біди». «У мене буде хлопчик», – простагнала Маргарет. Ханна витерла оберлить обличчя параділі вологою хусткою. Дам тобі знати, як тільки перевірю, чи на місці його причиндали. А тепер тужся, сильно, ще сильніше. Більно кочував безперервними спазмами, розриваючи тіло. О господи, щось негаразд, встигла подумати Маргарет. Тужся, повторювала Ханна з несподіваною тривогою. Він перевернувся, закричала Поватуха. Маргарет крізь червону плівку болю встигла побачити, як Ханна нахилилася, щось з нею зробила. І кімната попливла кудись, а всі муки скінчилися. Маргарет летіла в нескінченому просторі, де в кінці темного тунелю сяяло яскраве світло, і хтось кликав її, і цим хтось був Джеймі. «Я тут, Мегі, Люба, ти подаруєш мені чудового сина». Він повернувся до неї. Маргарет більше не відчувала до нього ненависті. Вона знала тепер, що ніколи не могла б ненавидіти Джеймі. Чийсь голос сказав – зараз все скінчиться. Хтось знову роздирав її тіло надвоє. Вона голосно скрикнула від болю. «Потерпи», – сказала Ханна, – головка з'явилася. Замить Маргарет відчула щось мокре і слизьке між ногами пролунав тріумфуючий крик Ханни, Повітуха підняла червону грудочку. «Ласкаво просимо до Клібдрифту! Люба, ти народила сина!» Маргарет назвала його Джеймі. Вона знала, що Джеймі швидко дізнається про те, що став батьком, і чекала, що він прийде сам або пошле за нею. Але коли минуло кілька тижнів, а від Джеймі нічого не було чути, Маргарет наважилася написати йому. Росирний повернувся за півгодини. Маргарет, тремтячи від нетерпіння, збігла по сходах. «Ти бачив містера Макгрегора?» «Так, мем». «Передав записку?» «Так, мем». «Що він сказав?» – допитувалася Маргарет. Хлопчик ніяково опустив голову. «Він?» «Він відповів, що в нього немає сина, міс Вандермерф. Маргарет взяла дитину, зачинилася в кімнаті і просиділа там цілий день і всю ніч, відмовляючись виходити. «Твій батько Джеймі дуже розгніваний і думає, що твоя мати зробила йому багато зла, але ти його син, і коли він побачить тебе, обов'язково візьме нас до себе і буде дуже любити. Ось побачиш, любий, все буде гаразд. Вранці, коли місіс Оуена постукала у двері, Маргарет одразу відчинила. З тобою все гаразд, Мегі. Дякую, краще не буває. Вона захорнула Джеймі у найкращу ковдру і взяла на руки. Я збираюся з ним на прогулянку. Коляска, подарунок від, від мадам Егнес і дівчат, була дуже гарною. Сплетеною з тонкої тростини, обтягнутої гарною привізною парчею, з обробкою з дорогого плюшу, а зверху прикріплювалася парасолька з широкою оборкою. Маргарет штовхала коляску візьким тротуаром «Луп-стріт». Випадкові перехожі посміхалися до малюка, але зустрічні жінки опускали очі або переходили на інший бік вулиці, щоб не зустрічатися з Маргарет, та нічого не помічала. Вона шукала одну людину. Щодня, якщо погода була хороша, вона одягала малюка в найошатніший одяг і вивозила на прогулянку. Пройшов цілий тиждень. Але Маргарет так жодного разу і не зустріла Джеймі, поки нарешті не зрозуміла, що той свідомо уникає її і тоді вирішила. Якщо батько не приходить до сина, то син сам повинен потрапити до батька. Наступного ранку вона підійшла до господині. — Мені треба виїхати ненадовго, місіс Оуене. Повернуся за тиждень. — Але дитина занадто мала для таких поїздок мехі, Він, малюк, залишиться у місті. — Тобто тут? — насупилася жінка. — Ні, місіс Оене, не тут. Джеймі Макгрегор побудував собі будинок на одному з пагорбів, що височіють над Кліпдрифтом. Невисокий, одноповерховий з гостроверхим дахом і двома крилами, з'єднаними з основною будівлею широкими верандами, оточений зеленими газонами, посадженими деревами. Перед будинком було розбито квітучий рожевий сад. Позаду знаходилися каретний сарай та приміщення для прислуги. Джеймі найняв економку Юджинію Толлі, величну вдову середніх років, що залишила в Англії що щоправда, вже дорослих дітей. Місіс Толлі правила слугами та домом владною рукою. Маргарет з'явилася в будинку, тримаючи на руках немовля рівно о 10 ранку, коли Джеймі, як їй було добре відомо, вже встиг виїхати до контори. Міссі Столі відчинила двері і приголомшено дивилася на Маргарет. Вона, як і кожна людина в радіусі найближчих ста миль, добре знала, хто стоїть перед нею. «Вибачте, містера Макгрегора немає вдома», – оголосила вона, і вже хотіла було зачинити двері, але Маргарет зупинила її. «Я прийшла не до містера Макгрегора, а принесла його сина». «Боюся, я нічого про це не знаю. Ви...» «Я їду на тиждень. Як тільки приїду, заберу його». Вона простягла дитину. «Його звуть Джеймі». Обличчя місіс перекосило від жаху. «Ви не можете залишити його тут? Містер Макгрегор буде...» «Можете вибирати», – повідомила Маргарет. «Або візьмете дитину в будинок, або я залишу її на порозі». «Містеру Макгрегору це теж навряд чи сподобається». І не витрачаючи часу на слова, сунула конверти з дитиною до рук економки, повернулась і пішла вулицею. «Зачекайте! Ви не можете! Поверніться, міс!» Але Маргарет навіть не Міс Місі Столлі стояла як прикута, безпорадно дивлячись на дитину, і уявляла, як розгнівається містер Макгрегор, коли дізнається про все? Вона мала рацію. Вона ніколи не бачила господаря у такому стані. «Як ви могли зробити таку дурницю?» – валах він. «Треба було просто зачинити двері перед її носом». «Я нічого не встигла збагнути, містере Макгрегор. Вона у моєму будинку її дитини не буде». Він збуджено бігав туди-сюди, час від часу зупиняючись перед нещасною економкою. «Я повинен був взагалі звільнити вас за це!» Вона повернеться за ним за тиждень. «Начхати мені на те, коли вона повернеться!» – закричав Джеймі. «Заберіть цю дитину звідси! Негайно! Позбудьте його!» «Як накажете це зробити, містере Макгрегор?» – сухо поцікавилася економка. «Залишіть його! Десь у місті! Знайдіть місце і віддайте!» «Де? Якого диявола мені знати?» Міси Столі глянула на крихітний пакунок. Малюк прокинувся від криків і заплакав. «У Кліпдрифті немає притулків», – оголосила вона, ніжно похитуючи дитину. Але вона плакала все голосніше. «Хтось має про нього подбати», – Джеймі роздратовано провів рукою по волосю. «Чорт забирай! Ну гаразд!» – вирішив він нарешті. «Ви були така благородна, що взяли немовля, значить, і доглядайте його!» «Добре, сер, І зробіть так, щоб це несерпне виття припинилося!» «Зрозумійте, місіс Толлі, я бажаю, щоб ви прибрали його за чей моїх. Не хочу і знати, чи є він у цьому будинку, чи ні!» «Коли мати прийде за ним, щоб я не бачив ні її, ні дитини. Зрозуміло?» Малюк заволав із подвоєною силою. «Абсолютно, містер Макгрегор». І місі столі поспішила вийти. Джеймі Макгрегор довго сидів у кабінеті, курячи сигару і підливаючи в склянку віскі. «Дурна жінка!» Думає, що вигляд немовляти розтопить його серце, і він негайно оголосить про свою любов до неї та дитини і запропонує руку та серце, не вийде. Він навіть не погляне на цього хлопця. Яке відношення має він, Джеймі МакГрегор, до цих людей? Син його був зачатий не в коханні, навіть не в пожадливості, не в пристрасті, не на висі помста. Ось що було причиною його появи на світ. Джеймі все життя пам'ятатиме вираз обличчя Соломона Вандермерва того дня, коли він дізнався, що його дочка вагітна. Це було лише початком, а кінцем – грудки землі, кинуті на кришку дерев'яної труни. Настав час знайти Бенду і розповісти, що їхня місія виконана. Джеймі відчував дивну порожнечу всередині. «Потрібно шукати нові цілі», – думав він невпинно. Джеймі був уже дуже багатий, безмірно багатий. Він скуповував сотні акцій землі, начиненої золотом, алмазами, кольоровим металом, платиною та іншими рідкісними мінералами. Його банк тримав заставні майже наполовину всієї нерухомості в Кліпдрифті. Володіння Джеймі тяглися від Намібії до Кейптауна. І хоча він пишався всім, чого досяг, цього все одно було недостатньо. Джеймі просив батьків приїхати до Кліпдрифту і жити з ним разом, але вони не захотіли залишити Шотландію. Брати одружилися, сестри вийшли заміж. Джеймі посилав сім'ї багато грошей, і це приносило йому задоволення. Але в його житті не було ні щастя, ні радості. Лише кілька років тому Джеймі переживав хвилюючі злети і падіння, відчував, що живе повною мірою, коли разом із Бендою перепливав океан на плоту, переміг рифи, повз через змійні поля пісками постелі. Джеймі здавалося, що останнім часом він лише існує, як хрлява рослина, позбавлена вологи, але відмовлявся зізнатися самому собі, наскільки він самотній. Джеймі знову потягся до графина з віскі і побачив, що там порожньо. Або він сам того усвідомлюючи, випив більше, ніж завжди, або місіс Толі стала недбала ставитися до своїх обов'язків. Джеймі підвівся, узяв високу склянку і вирушив у буфетну, де зберігалася спиртне. Діставши пляшку, він уже хотів відкрити її, коли почув голосок дитини. Знову, місіс Толі, мабуть, влаштувала його в кімнаті поруч із кухнею. Вона, мабуть, ніби слідувала наказу господаря за ті два дні, що немовля так безцеремонно вторглася в будинок, він його не бачив і не чув. Ніжний голос економки, яким зазвичай говорять усі жінки з маленькими дітьми, долинув до Джеймі. Ти, мій красень, сонечко, ти просто янголятко, правда? Малюк знову загукав. Джеймі підійшов до відкритих дверей спальні місю столі і у усередину. Економка примудрилася десь роздобути колиску і поклала туди малюка. Зараз жінка низько нахилилася над ліжечком, а її палець був міцно затиснутий у крихітному кулачку. «Та який ти сильний хлопець, Джеймі! Виростеш і будеш!» Вона обірвала себе на півслові, і здивовано дивилася на господаря, що стояв у дворях. «О, я... Я вам потрібна, містере Макгрегор?» «Ні». Джеймі підійшов до колиски. «Мені просто завадив шум». У цей день Джеймі вперше побачив свого сина. «Вибачте, містере Макгрегор, він взагалі дуже хороший хлопчик і здоровий. Протягніть палець і побачите, як він за нього вчепиться». Але Джеймі, не відповідаючи, повернувся і вийшов із кімнати. У штаті Джеймі було понад 50 службовців, зайнятих на різних підприємствах. І всі від розсильного до директора знали, звідки компанія Крюгер Brand Limited отримала свою назву і безмірно пишалися тим, що працюють на Джеймі Макгрегора. Нещодавно він найняв Девіда Блеквелла, 16-річного сина одного зі своїх керуючих, американця з Орегона, який колись вирушив до Південної Африки шукати алмази. Коли він втратив останні гроші, Джеймі найняв його керувати однією з діамантових копалень. Син його вирішив улітку трохи заробити, і Джеймі був такий задоволений юнаком, що запропонував йому пасійну посаду. Девід виявився розумною, привабливою ініціативною людиною. А крім того, Джеймі був впевнений у тому, що той може надійно зберігати секрети фірми. Тому і зважився дати хлопцеві таке делікатне доручення. «Девіде, я хочу, щоб ти вирішив у пансіон місіс Оуене. Там мешкає жінка Маргарет Вандермерф». Якщо Девіду й було відомо це ім'я або псавини, пов'язані з ним, він нічим себе не видав, так, сер, ні з ким, окрім неї, не говори. Вона залишила дитину біля моєї, у, у моєї економки. Передай, я хочу, щоб вона забрала його сьогодні і негайно забрала з мого будинку. Добре, містере МакГрегор. За півгодини Девід Блекуел повернувся. Сер, боюся, я не зміг виконати ваш наказ. Джеймі схопився. «Чому?» – оборився він. «Здається, не така вже складна робота. Міс Вандермерф там не було, сер. У такому разі знайти її!» Міс Вандермерф поїхала з Кліпдрифта два дні тому, обіцяла повернутися за п'ять днів. «Якщо бажаєте, можна спробувати з'ясувати, куди. Ні!» «Тільки цього Джеймі не вистачало. Немає значення». Можеш і ти, Девіде, дякую. Добре, сер, кивнув хлопчик, прямуючи до дверей. Чорт би взяв цю жінку. Ну що ж, на неї чекає великий сюрприз після повернення, отримає назад своє немовля. Увечері Джеймі вечеряв удома один, що бувало не так часто, а потім сів у кабінеті за склянкою бренді. Оцей момент увійшла місі Столлі з якоюсь невідкладною справою. Але, не встигнувши щось сказати, вона зупинилася і прислухалася. «Вибачте, місери Макгрегор, я зараз!» І поспішила до виходу. Джеймі майже джбурнув склянку на стіл, розплескавши Бренді. «Крикум паршивий!» «Подумати тільки! Височило ж у неї нахабство назвати його Джеймі!» Він зовсім не схожий на жодного Джеймі і взагалі ні на кого не схожий. Через десять хвилин до кабінету повернулася місіс Столі і, помітивши калюжу на столі, похитала головою. «Принести вам ще бренді, містере Макгрегор?» «Не варто», – холодно процедив Джеймі. «Головне, аби ви зрозуміли, на кого працюєте. Не потерплю, щоб ви бігали на кожен писк цього виродка». Сподіваюся, зрозуміло, місі Столі, так, сер. Чим швидше цю дитину, яка з вашої вини потрапила в мій дім, приберуть звідси, тим краще для всіх нас. Зрозуміло, місіс Толі? Так, сер, підібгавши губи, сухо промовила економка. Вам завгодно ще щось? Ні. Жінка повернулась і зробила крок до дверей. Місі Толі, так, містере Макгрегор. Ви сказали, що він плакав. Він не захворів? Ні, сер, намочив пелюшки. Зрозуміло. Можете йти. В який сказ прийшов би він, дізнавшись, що всі слуги в домі годинами обговорювали його та його сина, всі вважали, що господар чинить нерозумно і непорядно, але боялися навіть слова сказати, твердо знаючи, Щонайменший натяг на цей делікатний предмет означає негайне звільнення. Джеймі Макгрегор не та людина, щоб прислухатися до чужих парад. Наступного вечора у Джеймі була призначена ділова зустріч. Він вклав кошти в будівництво нової залізниці, щоправда невеликої, зате сполучної алмазних копалень у Намібії з Де Ааром і південної лінії Кейптаун-Кімберлі. Як виявилося, у такий спосіб набагато дешевше перевозити в порт Алмази та золота. Перша південна африканська дорога була відкрита в 1860 році, і з тих пір постійно прокладалися нові шляхи, сталеві артерії, що зв'язують міста і селища з серцем країни кіптаунам. І це було лише початком. Надалі Джеймі мав намір створити власний торговий флот, переправляти мінерали та руди через океан. Він сильно затримався і, прийшовши додому, одразу роздягнувся і ліг. Спальню Джеймі обставляв виписаний із Лондона декоратор. Величезне ліжко робили за спеціальним замовленням у Кейптауні, а дві високі платяні шафи були забиті костюмами та взуттям. Джеймі був байдужий до одягу, але вважав дуже важливим для себе мати багато костюмів та взуття. Занадто довго ходив він у лохмітті. Джеймі вже встиг задрімати, коли йому почувся плач. Сівши в ліжку, він прислухався. Все тихо. Невже дитина? Мабуть, випав з колиски. Але ж у місі столі сонницний. Жахливо. «Якщо щось трапиться з малюком, та ще й у будинку, Джеймі, тоді вся вона впаде на нього. Чорт би взяв цю жінку?» Одягнувши халати шлюпанці, Джеймі подався до кімнати місі Столлі. Послухав біля зачинених дверей. Нічого. Джеймі потихеньку прочинив двері. Місі Столлі, прихована до вух ковдрою, голосно хропла. Джеймі підійшов до колиски. Малюк лежав на спинці широко розплюшивши очі. Батько нахилився ближче і придивився. «Господи, а справді схожий, особливо рот і підборіддя. Очі, правда, поки що сіро-сині, як майже у всіх немовлят, але вже зараз було помітно, що вони посвітлішають». Хлопчик замахав рученятами, заворкував і посміхнувся Джеймі. «Хоробрий хлопець», – подумав той, – Лежить у темряві, не шумить, не волає, як інші на його місці. Справжній МакГрегор. Джеймі нерішуче опустив руки нижче і витягнув йому палець. Малюк ухопився за нього обома рученятами і міцно стиснув. «Здоров, як маленький бичок», – посміхнувся батько. Але в цей момент обличчя дитини напружилося і на Джеймі повіяло кислим запахом. Місі Столлі, економка стривожено підкинулася. Що, що трапилося? Дитині треба змінити пелюшки. Я що повинен стежити за всім у цьому будинку? І Джеммі Макгрегор вилетів із кімнати. Девіде, ти щось розумієш у дітях? У якому сенсі, сер? здивувався той. Ну, сам знаєш. З чим вони люблять грати і таке інше. Думаю, немовлятам більше пасують брязкальця, сер, кивнув юнак. Тоді, купи йому дюжину, розпорядився Джеймі. Так, сер. Жодних зайвих питань. Джеймі подобалися такі люди. Девід Блеквел далеко піде. Увечері, коли Джеймі з'явився вдома з невеликим коричневим пакетом, місіс Толлі сказала: Хочу вибачити за минулу ніч, містере Макгрегор. Не знаю навіть, як я проспала. Дитина, мабуть, страшенно кричала, якщо навіть ви почули на такій відстані. Не турбуйтесь, місі Столлі, великодушно відповів Джеймі. Добре, хоч хтось почув і, вручивши їй пакунок, додав. Віднесіть йому, хай грає. Тут пара бряскалець, а то лежить цілий день у ліжечку, як у в'язниці, і зайнятися на чим. «О, ні, сер, зовсім не як у в'язниці. Я ввожу його на вулицю. Куди саме?» «До саду, сер, де я можу його доглядати. Вчора він здався мені не зовсім здоровим», – насупився Джеймі. «Хіба?» «Саме, блідий якийсь. Погано, якщо дитина занедужує саме в нашому домі. Що скаже мати, коли прийде по нього?» О, сер, звичайно, ви маєте рацію, охнула економка. Дайте, но я ще раз на нього подивлюся. Зараз, сер, принести вам малюка? Будь ласка, місі Столлі. За кілька хвилин вона повернулася, і батько вперше у житті взяв на руки сина. Хвиля почуттів, що наринула на нього, повністю застала зненацька. Власна плоть та кров. Його син Джеймі МакГрегор молодший, який сенс створювати імперію, династію, добувати алмази, золото, будувати залізниці, якщо нема кому передати все це. Яким же набитим дурнем я був? подумав Джеймі. Досі він не усвідомлював, як багато чого позбавлений у житті. Надто засліплювали злість і ненависть. Джеймі не зводив очей з крихітного обличчя, відчуваючи, як тане. Зникає глибоко всередині щось тверде і крижане. «Переставте колиску Джеймі в мою спальню, міс Столлі". Через три дні, коли Маргарет з'явилася на порозі будинку, міс Толлі сказала. «Містер Макгрегор зараз у конторі, місс Вандермерф, але просив повідомити, коли ви прийдете за малюком, він хотів поговорити з вами. Маргарет сиділа у вітальні, заколисуючи малюка. Як вона по ньому скучила. Кілька разів за цей тиждень, розгубивши всю свою рішучість, вона вже збиралася мчати до Кліпдрифту, боячись, що з дитиною щось трапилося, але відчайдушним зусиллям волі змушувала себе залишитися. І ось її план вдався. Джеймі хоче поговорити з нею. Тепер усе буде добре, і вони житимуть разом, усі троє. Побачивши Джеймі, що входить до кімнати, хвиля кохання затопила Маргарет. Тепер, нарешті, ніхто їх не розлучить. Доброго дня, Мехі. Доброго дня, Джеймі. Радісно, ніжно посміхнулася Маргарет. Мені потрібний мій син. Серце Маргарет затремтіло від щастя. Звичайно, він потрібний тобі. Я ніколи в цьому не сумнівалася, Джеймі. Я подбаю, щоб він отримав гарне виховання. Він матиме все, що тільки можна побажати. Не сумнівайся, за малюком буде прекрасний догляд, і ти нічого не знатимеш. Маргарет підняла здивовані очі. Не, не розумію. Я сказав, що хочу забрати дитину. «Я?» «Я думала, ти і я?» «Ні, мені потрібен лише хлопчик», – несподівана лють стиснула горло. «Зрозуміло. Ну що ж, я не дозволю тобі забрати його в мене», – Джеймі на секунду замислився. «Добре, тоді ось що, заключимо угоду. Можеш залишатися тут з Джеймі. Чого ж ти хочеш?» «Хочу, щоб мій син мав ім'я!» – гнівно прокричала вона. «Ім'я його батька?» «Чудово! Я його всиновлю!» Маргарет зневажливо оглянула його. «Усиновити мою дитину? О, ні!» «Мого синочка ти не отримаєш!» «Мені шкода тебе, великий Джеймі Макгрегор!» «При всій своїй могутності та багатстві ти же брак і гідний лише співчуття!» Джеймі, мов приросший до підлоги, мовчки спостерігав, як Маргарет повернулася і вийшла з кімнати, несучи сина. Наступного ранку почала готуватися до від'їзду до Америки. Втечею нічого не доведеш», – сверечалася з нею місіс Оуене. «Я не тікаю. Просто вирушаю туди, де я та моя дитина зможемо розпочати нове життя». Вона не могла більше піддавати себе і малюка таким приниженням. Нехай Джеймі Макгрегор живе, як знає. Коли ти їдеш? Якнайшвидше. Спочатку диліжанцем до Ворчестера, потім поїздом до Кейптауна. Я накопичила грошей на квитки. Досить, щоб дістатися до Нью-Йорка. Але ж це так далеко. Нічого. Америку називають країною великих можливостей. Чи не так? Саме це нам і потрібне. Джеймі завжди пишався вмінням залишатися спокійним за будь-яких обставин. Але тепер він ніби збожеволів, з найменшого приводу репетував на службовців, немилосердно ганяв їх. У конторі панувала метушня. Хазяїну нічим не можна було догодити. Він скаржився на поганих працівників. Погану погоду, головний біль, і був зовсім не в силах стримати себе. Джеймі не спав три ночі, без перестанку згадуючи розмову з Маргарет. Чорт би її забрав. Він мафрацію. Ця жінка спробує зловити його у свої сіті. Така ж хитра, як і її тато. Та й він, Джеймі, гарний, не так повів переговори. Сказав, що подбає про неї, але недокладно пояснив. Ну, звісно, гроші. Треба було запропонувати їй гроші тисячу, десять тисяч фунтів, а може й більше. Джеймі викликав Девіда Блеквела: У мене до тебе делікатне доручення. Так, сер? Хочу, щоб ти поговорив з міс Вандермерф. Скажи, що пропоную двадцять тисяч фунтів. Вона знає, що мені потрібно натомість. Він давно знав, яка велика спокуса, коли перед очима заблищать гроші. Передай їй цей чек. Добре, сер, І Девід Блекуэлл миттєво зник. З'явився він за чверть години і віддав господареві чек розірваний на двоє. Джеймі відчув, як щоки заливає фарба. Дякую, Девіде. Більше нічого не знадобиться. Отже, Маргарет сподівається виманити суму більше. Чудово. Вона отримає будь-які гроші. Але цього разу він саме з нею поговорить. Надвечір того ж дня Джеймі Макгрегор з'явився в пенсіоні місіс Оуен. «Я хочу бачити місс Вандер Мерф», – сказав він господині. «Боюся, це неможливо», – похитала головою місіс Оуен. «Місс Вандермерф вже на шляху до Америки». Джеймі відчув себе так, наче отримав удар у живіт. «Не може бути», – коли вона виїхала. Маргарити із сином вирушили 20-годинним діляжанцем до Ворчасера. Поїзд, що зупинився у Ворчасері, був ще забитий пасажирами, що прямують до Кейптауна. У купе і навіть у проходах не було жодного вільного місця. Тут були торговці з дружинами, комівояжери, старателі, кафри, солдати та матроси, що поверталися до місця служби. Багато хто вперше їхав поїздом, і у вагонах панувала святкова атмосфера. Маргарит далося пробитися до самого вікна, де можна було не побоюватися, що Джеймі ненароком штовхнуть чи вдарять. Вона сіла, притискаючи до грудей малюка, не звертаючи уваги на те, що діється навколо, думаючи тільки про нове життя, яке чекає на них попереду. Звісно, доведеться не солодко, де б вона не виявилася все одно, на незаміжню жінку з дитиною коса дивитимуться. Отже, треба подбати про те, щоб син міг жити, як усі діти із пристойних сімей. «По вагонах! Поїзд вирушає!» – почувся голос провідника. Маргарет підвела очі і побачила перед собою Джеймі. «Збери речі!» – велів він. «Ти нікуди не поїдеш!» Скільки запропонуєш цього разу? Джеймі глянув на сина Маргарет, який мирно спав на колінах. Цього разу пропоную вийти за мене заміж.